Legyenek szívesek feliratkozni a Kejfej YouTube csatornájára, és kövessék a Facebook oldalát is a Kejfej Jancsinek, ami üzenetfüzetként, vagy üzen, igen, üzenőfüzetként működik. E-mail címem dörö.fialajanoskukac.gmail.com A 2023-as év utolsó csintalan horn fiala beszélgetése következik. Hoztam jegyzeteket, papírokat, de nem ragaszkodom ahhoz, hogy én kezdjek. Mi a nagy helyzet? Jó napot, Magyarok, Csintalan Sándor gyakorló hazárulóként jelentkezem. A helyzet? Hát ez a státusz szokom. Ugye most olvasom, hogy akik mondjuk a közbizalmat rongálni óhajtják a hatalom körül, azok hazárulók. Hol értek? Tudom, hogy, hogy, hogy értem hát ez Hol testemet? Hol süket vagy? Ebben a. Igen, egyébként. A, mi az Istenben a, a, a jogszabályban van, meg hát orbaszájban tolják, hát akinek van fél <coughs> Varga, tuzon, parlamentben, ez a közbizalom, ez állandóan visszajön ebben a történetben. Ez az újdonság. E, Amúgy meg ennek kapcsán is, ennek kapcsán különösen e, elgondolkodtam, itt az elmúlt hetekben azonban. Hogy meghallgatva ezeket az épületes ellenzéki vitákat, amiket hallok, hogy végül is mi lehet egy politikai alternatíva mindazal szemben, amit most tapasztalunk, aztán hogy van-e olyan politikai erő Magyarországon, vagy több olyan erő van-e, amelyik mondjuk ezt a rendszert meg tudja változtatni a közbizalom megingatásával, természetesen. Ugye vannak főzőműsorok. A főzőműsorokban alapvetően főzésről van szó. Igen. Ez nem főzőműsor. miénk. Ez tulajdonképpen egy kávéház. Nincs pincér, nincs kávé, de maga az atmoszféra az kávéház. Evidense az, hogy mi állandóan ugyanarról beszélgetünk, többé-kevésbé ugyanazzal a tehetetlenséggel, többé-kevésbé ugyanazzal az ételszaggal átitatva. És egyben azt is kérdezem, hogy ahogy fel van készülve a csintalan a törvényből, és ahogy téged az ATV felhív, bármi történik, mert te úgyis biztos, hogy olvastad, és van róla véleményed, az evidens, hogy az ember, olvassa, ezeket is van róla véleménye. Lehet, hogy ez egy ilyen évvégi mm. e, busongás és borongás, de én innen egy olyan tévéfelvételre megyek, ahol olyan témák vannak, amivel kapcsolatban el fogom mondani, hogy hát én ezekhez nem tudok hozzászólni, ezek szakirányú történetek, mint hogy a sebésztől nem veszem el a kést, én csak a civil erejével tudok megszólalni, így is kell neke. Hozzátéve, hogy valamikor az ATV civilapályányjában is ugye ezt képviseltem, mert milyen az a civilapályán címűsor, ahol a vendégeknek a fele politikus? Hát egy kávéház, jól tudom, egy kávét vinni, tényleg én nem is ittam kávét. Na most már mindegy. Szóval én, ha már itten kávéházban vagyunk, és ugye ö, szoktunk készülni mert feladatot ami ugye egy kávéházban eleve lehetetlen. Igen, egy furcsa helyzet. Én azt akartam veletek megosztani, hogy én most először a tudom, az életemben, mert szerre nem emlékszem, de az elmúlt 30 évben biztos először. Tehát a rendszerváltás óta, mert arra jól emlékszem, mert az időszakra. Engem, akiről. Te biztos, tudod, te kevésre, annyit nem szoktunk beszélni. Mindig is egy ilyen optimista fickó voltam, tehát a végén mindig azt mondom, hogy jó, azért majd megváltozik, meg majd, majd lesz valahogy, meg majd azért nem annyira tragikus. Most először érzem azt, hogy ez az ország egy reménytelen ország. Most először érzem azt itt, látva azt, amit folyik minden területen, a kultúrától kezdve az oktatáson, kezdve a politikában, amiről elkezdték beszélni. Ugye beszélünk státusztörvényről, beszélünk arról, hogy a magyar érdek. Egy olyan kormányunk van, ami ezt beterjeszti, erről népszavazást rendez, aki napi szinten a magyar érdekkel szemben tesz mindent. Amikor a szövetségeseivel háborúzik, amikor Amerika a fő amikor az Európai Unió, Brüsszel, a, a hibás, az ellenség, amikor, amikor a NATO-ban nem engedjük a, a legerősebb európai hadseregen rendelkező Svédországot belépni, ami elementális magyar érdek, és sorolhatom tovább a példákat, amikor a nyugati partnerek, ami az egyetlen lehetőség Magyarország számára, helyett azt gondoljuk, hogy a keleti de despoták lesznek a megoldások. Van egy kormány, ami napi szinten a magyar érdekkel, tehát a, a mindannyiunk érdekével szemben megy, és Addig el tud menni a cinizmusban, a pofátlanságban, a visszaélésben. Mert hogy bármit meg tud csinálni, hogy ezt teszi a saját fő témájával. És nincs is tulajdonképpen felület, ahol ezt, ennek az ellenkezőjét igazad. már ilyen napi ö, hülye vagyok az ATV-ben. Tényleg nincs már olyan nap, hogy. Ne. Ö, valószínűleg engem tudok a elérni. Ez lehet, hogy én mindig hajlandó vagyok, meg én, én, én ilyen bármely szakos vagyok, hogy annak ideje. És most már azt is megfejtették, hogy miért van mögöttem ez itt. Igen, igen, mert feltűnnek neki. Igen, egy ide után neki, mit hogy és... Tehát, hogy. Egyszerűen az... A, én elvesztettem, és hát elnézést azért az önvallomásért azt a fajta optimizmusomat, hogy én megélem még, az pedig még húsz évet gondolok magamba, hogy... hogy Legyen úgy Gábor. Igen, én is ezt mondom, látva itt a halálokat a nálam fiatalabbak eset, és hogy hogy... Hogy, hogy ez a rendszer meg tud változni, ugye elárulhatok annyit titkot, hogy itt, hogy mit közben mi? beszéltünk telefonon a, a, a Sándor nem szoktunk, tehát nem is tudom, amikor beszéltünk utoljára a telefonon, e, e, és mert hogy valahogy ez kijött az emberből, hogy mi a fenét lehet itt csinálni? Szóval látom ezt Mi volt a, a telefonapropója? Hát, te, te voltál, mert te mondtad, hogy a Igen. Sándor a problémája, én... Ja. Hm. Tehát, hogy beszéltünk a Igen. dolgainkat. De az a jövőben egy egymással, ugye János? a ja, jó, jó, jó, jó. Sőt, ugye személyes találkozol volt. Jó, jó. Hát, ugye, ugye veled mindig történik valami, múltkor defektet volt. és Mi volt még? Akkor csak dur. Hát a... Én egy fáradt öreg, rosszan beteg ember vagyok, aki nagyjából olyan, mint egy még telep. Hát most mindig javításra szorulok. Hát most azért nem fogok minden részletet megosztani, mert hogy az ellenségeim közül is esetleg hallják. Úgyhogy nem, akok, nem akarok fölösleges örömet okozni nekik. János először is, hát nem tudom magából, mit gondol saját magáról. Én magam részéről nem vagyok politikus, egy állampolgár vagyok. Na, bocsános meg, de, aki, é, á, de én visszaemlékszem a szüleimre. Nem beszélgettünk olyanról, hogy szüva, szuverenitási törvény. Oké, okay, nem is volt szuverenitási törvény. De azért jelenti nekünk ez a dolgunk, tehát olyanokat hívtál most ide, lehet, hogyha most a múltkor, a, a, nem néztem még meg, de láttam, hogy itt volt nálad az a két ö, ö, másfajta közszereplő, mint mi. Nagyon át, jó, jó lett ez. Meg, a, meg fogom nagy, én nagy, meg nagyon, nagyon, nézni, de, de, de hát nyilván velük azért nem csak politikáról beszéltél. Hát nekem, én, a, én nem tartom magam politikusnak, de az a dolgom, hogy Há a politikáról igen. beszéljek, tehát nekem, engem e, e, a, nem is fizetnek ezért, de okay. ez tételezzük dolgom. fel, itt ül Orbán Viktor és itt ül a Torockai. No, nem mindjárt, nem velük kéne meg, tehát ugye azt kéne kérdeznem, Torockai Lászlótól, mondja torockai úr, maga a Fideszsebnácia? Nem tudom, mit válaszolna erre. Ehelyett mi ketten, vagy mi hárman beszélgetünk erről, miközben ebben a formában őket így soha nem kérdezik meg. Lehet ezt ilyen beszélgetésekkel pótolni? Ahogy hívja, nyilván, hát, hogy az Istenbe tudnám én pótolni, ezt a hírhet híres nyilas vezért, hogy az Istenbe tudnám pótolni, meg Orbán vittaszt, aki nem, nem akárki ebben az országban. Nem, mert én én vagyok, ő meg ő, te meg te. Most már csak egy kérdés van. Ki a én vagy te? Ez az egyik dolog. A másik, azt akarom mondani, hogy nekem ez az életemet áthatja. Engem ez foglalkoztat, foglalkoztat a gyerekeim, és szerintem nagyon sok ember. Jó, akkor ott kérdezzek. És kész. Arról megszokott kávéházi beszélgetés. Te elvesztetted az optimizmusodat, mindent el fogok követni. Gábor nem fogok a magánéletedben nagyobb mértékben jelen lenni, de én szeretném helyreállítani, mert én ehhez szoktam hozzá közéleti optimizmus. A közéleti... Op nem vesz. De rendben van, a közéleti optimizmus. Megkérdezhetem azt, hogy mi történik immáron, nem is rövid ideje a Fodor Gáborról. Hát, szerintem, elnézést tőle, de hát de nem akarom én őt megbántani, de szerintem az történik, ami a Gáborral történt 1992 óta. Ő neki valahogy fönn kell tartani magát ebben a furcsa világban, belekeveredett ö, ö, ö, egyetemistaként ö, ö, ö, szakma nélkül, lehetőség nélkül, és én szerintem most arról van szó, hogy ő arra kapott felhatalmazás lehetőséget, hogy egy ilyen kívülről beszólok, ha megrendelnek tőlem valamit, ezt történik. Szerintem erről van szó. Nagyon De Fodor Gábor, az a Fidesznek a zseb mi csodája? Ha ez egy jó kérdés, vagy megválaszolható? Szerintem van a, a valaha politizáló, vagy a, a, értelmiség, mondjuk értelmiség, vagy közéleti embereknek egy köre, amely azt az utat választotta, a, Részben azért, mert ha úgy tetszik, az autonómiáját fönn akarja tartani. Részben azért, mert um, um, más út, más tér nem nagyon nyílik, mint beáll az ellenzék és a kormánypártok közé, úgymond ideoló, vagy hogy is mondjam, marketing és propaganda szempontból. Csak az a szörnyű, tehát mint egy harmadik utat választ, ilyen például a Siffernek ez a, és akkor a globális tőke és az antikapitalizmus meg az amerikai meg nem tudom. komolyan csin... gondolja, tehát ő nem viccel ezzel. <gül> jó, neked lehet ez a rosszabb a helyzet. Jó, hát e, akkor rosszabb. Na, jó. Ebből a szempontból a fodor jobbnak tartom, mert szerintem nem gondolja komolyan. Tehát, jó, azt akartam kinyögni. Fodor megkapja a levélben, hogy mit kell Nem benne. kell levélben megkapni, hát azért nem vagyunk hülyék. A Fodor egy politikailag tájékozott figura láthatja azt, hogy ez a, ha ő most bedobja ezt egyébként, ő őszintén gondolhatja így, hogy jobb lett volna, hogyha 14-ben nem választják, ne változtatják meg a, tör, a Ugye itt az, a fővárosi önkormányzati jogszabály. Na de annyi felelősség tisztesség kell, hogy legyen valakiben, ha a felelősség tisztességes, hogy ezt nem most teszi, hanem másfél évvel a választások előtt, vagy egy hónappal a választások után. De itt most nem tudok mást elképzelni, mint azt, hogy ő azt látja, hogy a, ha ne, ha azok, akik számára megélhetési lehetőséget biztosítanak, azoknak ez jó jöhet. Nem kezd megrendelni. Pont ezt akartam hát, kérdezni. Befejezhetném áll? azt Bocsánat. a gondolatot, amit az előbb elkezdtem? Nem. De most ezeknek a mondatoknak, ennek a, ennek a fajta diskuriósnak, amit a, a a hontól a, a fodorig, e, ami van. Ennek nagyon sok olyan eleme van, amelyik nem egyszerűen csak verbálisan, e, de eredményét illetően, hogy is mondjam, a kormánypárti e, politikai érdekeknek nagyon komolyan megfelel. Nem azt mondom, hogy ők tolják a szekez állandóan. Amúgy egyébként ezeknek az embereknek még egy sajátosságuk van, hogy mindig magukról beszélnek. Elmondják, hogy mi a sérelem érte őket, és hogy egyébként fidesz tartják őket. Én nem tartom feltétlenül annak őket, csak egyszerűen objektív van az a helyzet, hogy azt bebizonyítani, hogy egyedül vagyunk itt ebben a világban. Ez egy régi nyilas duma, különben a 30-as évekből, hadseregesek mindenkit. Na szóval, ez, ez piaszképes. Már okay, úgy, hogy.. A okay, de pont akartam kérdezni, hogy. Um, ugye is egy részről, ugye én viszonylag régóta üzöm az ipart ezen a területen, és azért ugye nekem viszonylag fix megszólalóim vannak is ugye a műsor belterjességéből adódóan a szó jó értelmében, időnként befejezem az ő mondataikat arra való figyelmeztetéssel, hogy nekem valami más legyenek szívesek mondani, mint amit egyébként mindenhol elsütnek. Most nekem ezekkel a szereplőkkel, akikről szó van, egyebek az is a bajom, és azért beszélgettek például veletek, mert nem az, hogy megnyomai egy gombot, és mindig ugyanaz jön. Lásd, optimizmus. Ezt egy egyáltalán, tehát én a fodort lassan ki tudom találni sajnos lassan a siffert is ki tudom találni, és másokat is. A másik kérdés viszont az, hogy ez ki van találva Csintalan Horn, hogy Fodor, Torockai, fővárosi közgyűlés, illetve igazságügyi bizottság megszavazni, de bead a, a, a mi hazánk mozgalom még tíz másik, hát nem eszemen, de minden esetre e, újabb javaslatokat, amivel az ember komolyan átgondolja, hogy ezt miért nem fogalmazták meg akkor, amikor benyújtották azt, hogy jutasszuk be, hogy egy beadnak tizet, amire azt mondják, hogy elkomolytalanítja, és hallgatom Bolgár Györgynél nagyon ritkán, alapvetően porszívózás közben, és az ugye alapvetően, én gondolom, hogy a porszívó elnyomja, tehát csak nagyon részletek jutnak el a fülembe. Én már nem nagyon hallgatok és nézek ilyen műsorokat, de gyakorlatilag a, a karbantartáson véget, hogy mit, hogyan működnek ezek a műsorok, néha meghallgatom őket, és az a kérdés, hogy ki van hogy Fodor, Toroczkai és aztán a mi hazánk még ráhív... Szerintem ennyire nem tudat, túl sokat feltételezünk erről a rendszerről, nem? Ilyen, mm. A torockai szerintem más, mint a fodor. A torockai éknak ez elemi érdeke, hogy ez a dolog megtörténjen. Tehát ott egy másik dolog van szó. A, a akkor tudnak Budapesten egy helyet megcsípni a fővárosban, akkor tudnak kampányt csinálni a fővárosban, mert egyébként nincsen polgármester jelöltjük, a főpolgármester jelöltjük, egy nevetséges dolog fog kapni, egy százalékot, ha fog. Tehát nekik ez egy létérdekük, ami történik, hogy megváltozzanak a Fidesz által létrehozott szabályok. A, a, ők tehát egy más szereplőjebb ennek a történetnek, mint a Fodor, különbséget tennék a Schiffer Fodor páros, sem akarom jutni, is még lehetne máskor és a hont, például a hont között, aki, a hont egy azsam provokatőr, ez egy másik szerep ebben a történetben szerintem, tehát ő nem, ő, ő nem, ő nem egy ilyen értelemben nem része szerintem a és rendszernek. Nem, hát... a, a, a, a, a, arról nem akarok semmit mondani, nem. mert Ceglid Zoli a kollégám volt, annak idején még én vettem fel a SZDS-be aztán hozzám jött dolgozni, tehát nem akarom, hogy Zolit bántani. Szerintem ő tud valamit, amitől ö, ilyen népszerű, még az azt tudja, hogy ő tényleg a néphangja. Tehát ő nem úgy a néphangja, mint a Jakab mondja, hanem róla tényleg nagyon sokan azt gondolják, hogy jé, hát én is az a nagyon érdekes, volt. amit a Gábor mond, hogy az a kérdés, hogy itt mindenki szerepet játszik, az egyikre kivalóztat. De, elnézést, nem? De bizonyos értem, szerepet... Igen, mindenki szerepet játszik, de nincs megmondva az ő szerepet. Azt ő én... találja ki a I szerepet. Igen, Tehát, mindannyian szerepet játszunk, bocsis, én találom ki a saját szerepet, mert te is kitaláltad a saját Na jó, szerepet. de nem vagy... E, e, te eszköze, vagy valamilyen nagyobb ö, ja, nem, de, hát az, de, Mert a szereplő ilyen értelemben részese egy drámának. Szerintem igen, a, a, így, én nem vagyok részese ennek. Sokan mondják, hogy részese vagyok, mert én az ellenzék ö, megmondó emberekként szerepelek. Én nem érzem magam, magamról ezt, mert én a saját véleményemet mondom. Akkor, amikor a Fodor Gábor előáll ezzel, hogy hat hónappal a választások előtt a, ö, változtassuk meg a választási szabályokat, méghozzá úgy, ami ö, nem is csak arról van szó, hogy a Fidesz számára kedvez, hanem arról van szó, hogy egy lehetetlen helyzetet hoz létre Budapesten, miközben én magával a gondolattal, az eredetivel tulajdonképpen egyetértenék, nem véletlenül volt 2014-ig az a helyzet, hogy ne a polgármesterek üljenek ben a testületben, mert ők a saját kerületek érdekeit képviselik, hanem független politikusok, fővárosi politikusok. De ennek ilyen értelemben ez egy szerepjáték. Valaki részessévé válik a folyamatnak. Nem azért, mert fölhívja őt a Rogán, hogy figyelj ide Gábor megtenné, de, hanem azért, mert azt gondolja, hogy abban a rendszerben, amiben ő mozog, ez egy lehetséges mozgásztér számára. Egy megszólalási lehetőség, egy, telj, egy, egy, egy, felszól, egy nem megrendelt felszólítás teljesítése, tehát ha én oda viszek neked reggel egy kávét az ajtód elé, bekopogok, hogy hoztam fiala neked egy kávét, te nem kell, hogy megrendeld, de tudom, hogy te reggelente szoktál kávét én és örülsz neki, hogy én ezt oda hoztam, és kifizeted. Ugyan erről van szerintem itt is szó, benne élünk egy rendszerben, és mindenki, ugye ez a borzasztó, hogy ebben az országban azért mindenkinek egy helyet találni magának, mert egyébként hontalanná válik, nem a hontalanná, hanem hontalanná. És vannak olyanok, akik ezt a helyet nem találják meg, te például ezt kíséreledek régóta. Ö, ö, ének, én nem szeretném, hogyha hontalan jobban érzem magam, hogyha azt gondolom, hogy vala tartozom. Ebben. Nem véletlenül van a csintalan iránt rokon szemben, mert a csintalan is egy helykereső. Másféleképpen keresi a helyét, mint én, ez teljesen nyilvánvaló és fel is teszem neki azt az obligált kérdést, akit, amit rajtam kívül senki nem tett még fel. Ugye eljártál három ember ügyében a saját történetedben megverés. Nem voltál-e majom a koszörű kövön Novák Katalinál? Tehát ha élőlebonyolítású kejfejjel csinálnél, akkor azt mondanám, hogy mi a frászkúnyhót keres a csintalan, a Novák Katalinnál. Beleértve, hogyha meghívja Novák Katalin, akkor csindala nem megy el. Mert hogy neki ott nincs keresni valója. Az ő története és Novák Katalin jogköre, amit kegyelemként gyakorolhat, ezek nem érintkező körök. Az pedig, hogy kijön az épületből, amiben én sose jártam, szívesen megnézném, hogy, de nem meghívhatatni akarom magam, de a dolog lényegét tekintve, megölel ott embereket, nőket, akikről magántelefonban kiderül, hogy ezen bizonyos férfiak tartozói, az pedig maga, az a csintalan, ez egy ilyen orosz hős, akiben van valami narodnyik, van valami mérhetetlen érzelem, és miközben én még a véres fejére emlékszem, ő már Azoknak a hozzátartozóit ölelgeti, akik akár elkövettek valamit, akár nem, akkor is sokkal hosszabb ideig szenvedték el az igazságszolgáltatás lassúságát, mint amit egyébként a csintalan elvisel, de ez is csak az elmúlt időben derült ki, mert ő évekig ezt nem képviselte, és akkor azt nézem, hogy ez a csintalan, ez mit csinál? Majd beszarok ezen <gül> a Ilyenkor tudod, mi jut eszembe, amikor Jó, az ilyen nagy okos, uh, és hogy itt tegyünk. Tehát én egy fialától, mondjuk pont egy fialától nem vártam volna ezt a kérdést. Egyébként föltették ezeket a kérdéseket. De, de ezt feltettem a telefonon hát is. Tehát a Bátori Robé is föltette a Szabad-Európában. Azzal a különbsége, hogy a Bátori értette azt, amit te nem értesz. Háme... Novák Katalin és a közvélemény meg a mind-mind le van szarva ahhoz képest, minden az intézmény is, hogy rám való hivatkozással úgymond azért hosszabbították meg ennek a három embernek, még ehhez képest is, amit kaptak a börtönbüntetését, mert hogy ők bántottak volna engem, ha bántottak, hanem. Én értem 15 évnél több nem jár. Ki hivatkozott erre? Hát a bíróság például. Miről beszélsz? De akkor ezt miért a bíróságon képviselted ezt a véleményedet? Vagy hogy ott is képviselted? Miért, miért kellett... Nekem? Azért, mert nem ment. Miért kellett volna nekem a bíróságra? Én voltam két bírósági tájgyalásra. Miért de... kell beavatkozni ebbe a történet a... kívülről? Hát nézd azért, mert például én azt a dolgot, hogy ha valami olyasmi tudomásomra, amivel velem például kapcsolatos és mondjuk embertelen, akkor mindenféle véleménytől függetlenül saját belső értékeim alapján úgy döntök, hogy ebbe a dologba belépek. Nem is értem, amit kérdezel. Sőt, már... mi több már fölháborít, között, De komolyan? nyugodtan hát szól, a de Bátori Az, amit, az a szépség, amit te állandóan előadt. De Bátori az, robi azt szó, szó, nem szó, meg, hogy akkor mi nem szólaltál meg ugyanezen emberek ügyében, amikor kegyelemben részesült a budaházi? Uh, azért meg ezekről az emberek nem is tudtam akkor. hogy hogy nem tudtál Úgy, Ez... hogy nem, tudtam, nem tudtam az összes szereplő nevét és nem tudtam hogy mi fog történni a fokon elnézést hirtelen honnan kerültek elő ezek az emberek honnan hogy őket még elvitték fokra János tudod és olvasok újságot például Na de meg a, a megelőző nem volt szó ebben uh, de volt róluk Na szó hát de arról tudtad. nem volt szó a harmadfok döntött úgy, hogy őket visszavarja. Másodfokon nem tárgyal, ezt már nem fogják érteni. A másodfokon nem volt még róluk szó, nem volt arról nem, szó, hogy ők plusz. Uh, há... Nem értem, hogy mi történt. Tehát ugye én csak azt mondom, hogy te elmentél a Novák Katalinhoz, és. Megkérted, hogy ezek is kapjanak, én ennyi tudok erről az, egész, az tudod, hogy hogy a De tudod, azok az Nem tudom, a, akik megverték a gondolom. Én, tehát a maradék három ember, akit rám hivatkozással vartak volna be még négy évre. És ennek a három embernek kértem kegyelmet. Így van, és a Novákotalín megadta. Én szerintem ez olyan egyszerű, mint a vonatsz, hogy ha az emberbe szorul valami tisztesség, akkor ezt megteszi. Akkor is, ha köz, megkapja a közmegbetést. Nagyjából tudtam. Egyébként Katalinnek is mondtam, hogy ő tudja, hogy most mind a kettőnket tök hülyének fognak nézni. Nem érdekel János, mit gondolsz róla, és a többi hülye véleményese érdekel. Pusztán belső késztetésből mentem el, mert nem vagyok hajlandó ahhoz semmilyen módon asszisztálni, ha már rám hibatkoznak, hogy húsz évet töltsenek a börtönbe. Elnézést, amikor volt a kegyelme a Budaházinak, akkor egyébként abban benne volt, hogy ott további emberek vannak, akikről majd később lehetséges, hogy döntés születik, akkor miért nem szólaltál meg? De, 20, éve, éve, 20 évet kaptak az övömet, Plusz övömeg, négyet, plusz négyet. Arra voló hivatkozással, jó, mert, mert, hogy a, mert hogy a... Jó, hát ugye viccnek vették a Pozsonyúton, úton, és annak idején mondták, hogy sok a paradicsom a sapkával alatt. A Mi az Isten haragja a... a Komolyan megvertek, nem vagyok én annyira komoly ember. Nem, nem, a, nem csak a, azért az szokatlan, hogy ilyen nagyon sokat. Hát persze, hogy na, meg Megvernek emberek egy olyan. Az... Jó, de hát ez az egész, hogy is mondjam, ez a hunnia történet, ez egy végtelen zavaros história, és a budaháziak esetében, én nem az ellen tiltakoztam, drága varázom, egyébként elmondtam, hogy az eljárás hosszúsága tényleg nem egyszerűen zavarba ejtő, hanem botrányos. Én az ellen keltem ki, és akkor se figyeltél, mert most már nem nagyon nézett csak porszibozás közben ezeket a műsorokat, az ellen keltem ki, hogy hős csinált belőle a rendszer. És nem csak a rendszer csinált belőle hőst, hanem a budaházi, eh, ennek a butat terroristának az egekbe emelése volt különböző egyéb sajtótermékekben is, amelyek magukat úgymond ellenzékinek hívták. Itt egy... <kül> Ez a három embernek a nevét sem tudja senki. Egy, egy, a Budaházi felmentésekor, amikor a magyar érten Schifferék és a többiek is ott kiálltak, <coughs> egyebek mellett a, a, a magyar nyilas mozgalom, vagy új újfaszista mozgalom hősé és legendává avatása történt. Tehát én az ellen tiltakoztam, attal, hogy is mondjam, hagyj ne törődjek, hogy mondjuk ezt a finom distincciót képes -e a közvélemény még ilyen járás emberek esetében is észrevenni. Szücsi Frigyes, Tián Csaba, Piller Gergely. Igen. Te tudtad ezeket a neveket? Nem én. Na látod. Most mi Ö... a kérdés? Hát a kérdés nem változott. Én ugyanis a véleményműsorokkal vagyok így, amikor felkészülök emberekből, nem a véleményműsorokkal alapján készülök fel, tehát ott nem forszívózom. Na. Tehát lehet rám haragudni, de én azért eléggé tisztában vagyok azzal, hogy mit mondok. Én azt kérdezem, hogy akkor mi nem szólaltál meg, amikor a egy kegyelmet kapott. Én nem? Említem. Megszólaltam, és elmondtam be a fasizmussal és le, a Igen, de erről, erről a, a három emberről nem beszéltem. És azt el. is, a három emberről hogy beszéltem volna? Hát, úgyhogy tudtáról mondta a bizonyos. Bíró... De hogy nem az előbb mondtad, hogy a bírósági tárgyalásról szó volt róla. Itt mondtad. a ne, De hogy is figyelj már oda amit beszélek. Két tárgyaláson voltam, az első tárgyaláson elmondtam, hogy láttam egy csomó embert, azt se tudtam, hogy kicsodák. És ott van a bírósági edzőkönyvekben, hogy nem ezeknek kéne itt ülni, mert azt, hogy valaki 20 éves korában azt hiszi, hogy tőlem kell megvédeni a hazát, azt még meg is tudom én. De drágám, ezt nem neked kell eldöntened, ezt majd eldönti de, a bíró. Már bocsáss már, meg a bíróság is azt mondok, amit akarok, meg itt is azt mondom. Én ezt értem, csak én mondom neked, hogy neked a saját ügyedben ne, kell eljárni. De azt gondolom, hogy az ember egyébként társadalmi lény, saját ügyem. Mi a saját ügyem? A saját ügyemet ezt nekem otthon kell lerendezni meg magammal, amikor egyébként posztalomás teszem van. Tudod? De azon kívül még némi felelősségem van mások iránt. Jó, annyit tudok. És, de... att, és mondom, a ti ennek a három embernek a sorsáról külön, ezeknek a sorsáról a fok után szereztem tudomást. Amúgy meg Ráadásul azt is hozzátehetném, hogy tekintettel arra nem elhanyagolható tényleg, hogy heten voltak csak a garázsban, és nem hárman. Hol van a többi négy? Meg az egész tárgyalás és ügymenetben az egészben is rakás Így, így, pontosan erre. Na de ezért mondtam azt, hogy ott van hagyerek gyerek, ezek fiatalok, én értem 15 év jár, több nem. Egyébként a rendőr az első körben megmondta, mert még öh, megsúlyosították őket garázdasságot, és azt mondták, hogy max 15-én. Hát azért ne csináljunk már Krisztusból, hogy szólt Miért életfutillat kellett volna kapniuk. Ekközben meg Budaházi, meg az a szarházi ott ül a Parlamentbe, Melyik nyilasz szarházi? Hát a, szarházi szarházi? a toroszkai. Meg a bandája. És ez a három névtelen ez. Ez ülje. Ez. Van ez a permanens libikóka, ugye annyit szeretnék felhozni a hogy a csintalan megverésének történetét ugye 24 órával a megtörtént, után követem. ugye hasonló terjedelemben még annak idén orosz Józsi foglalkozott vele, de orosz Józsi eléggé el nem ítérhető körülmények között, vagy éppen eléggé elítélhető körülmények között Kanadába távozott, tehát én nem először beszélgetek erről a Sándorral, sőt a kritikai él az a Kejfej Jancsi jóval korábbi adásaiban is nyomon követhető, már ha valaki rendelkezik ezekkel a műsorokkal, és én azt állítom, hogy a Sándorban van egy olyan szereplési vágy, van egy olyan viselkedése, ami nem koherens azzal, ami a történet, de ő a saját maga történetének a tulajdonosa azt csinál, amit akar, én attól még kérdezhetek. De abszolút kérdezhet, de én meg e a hülyének vagyok minősítve, tudomásul veszem, nekem fura, hogy nyakába borul ezeknek a korában, nem is ismert. Hogyan kerül abba a helyzetbe? Anyák, ott, van, ké ott van két feleség, két anya, igen, kész. Ember vagyok, tudod? Amúgy megszereplési vágyam van. Igen, hát, csak, csak ezt kell megkérdezni, és soktalan, hogy igen, én egy narcisztikus, magamutató barom vagyok. Ezt nem azért nagyon fontos, hogy a, ahogy a Csintala mondta, és eznek nagyon nagy jelentősége van. Itt ült a Herceg Zoltán, nekem nem szól, én nem ismerem olyan régen. És egy csomó dolgot kérdeztem tőle, amelyek mind megalapozott, és nagyon jó kérdések voltak, és nem volt rá jó válasz. És az első válaszával kiszúrta a Lubalva, azt mondta, hogy pénzre volt szüksége. És ettől, amit ő csinált, nevezetesen a könyv és egyéb szereplései jelentős pénztől esett el, meg Egyéb, amiről nem akar beszélni a története kapcsán, és hogy szüksége van pénzre, és ezért olyan dolgokat csinál, nem kíváncsi arra, hogy nekem erről mi a véleményem. Ha egyébként ebből pénze van, akkor az visszaigazolja az egészet. Egyébként meg könnyen lehet, hogy igazam van, de attól, mert nekem igazam van, neki nem lesz több pénze. Úgyhogy ezt, amit a csintalan mond de ezt. Itt, hál az Istennek, két olyan emberrel ülök együtt, különösen téged, aki nem narcisztikus és nem, nem maga. Mutogató. Ja, jó, hogy én nem vagyok, Fennárt. Mi sem alaputathat? Olvashatok egy levélből részletet, hogy akartok megjeleníteni valamit? Olvasj egy levélből, hogy te akarsz valamit. Hát volt nekünk egy ilyen tervünk, vagy javasoltam ezt a izét, hogy beszéljünk már egyszer arról, hogy, hogy milyen esélye vannak mondjuk egy rendszerváltásnak, de most nem most beszéljük meg. Azt az az az az dumáltuk meg a Gáborra tudni, hogy készültünk különben. De ha akarjátok... De, nem... de ez most már elvitte a izét. Bodor Juhanna írt a felvételhez képest talán egy hete, mire adásba kerül másfél hete, tehát a katonai József színház egyik munkatársa elkövetett egy hibát, amiről nyilvánvalóan az igazgató és a gazdaság igazgató nem tudott, akik ismerik a két vezető munkáját, illetve követték működésüket, dörödem, gondolkodás gondolkodásban sok minden fontos, de a moralitás különösen az elkövetett hibáira erős méltatlankodás és rendkívül gyorsan ugrott számos újság, színház csináló politikus, még a magas politika is kampányszerűen történt, olyanok is megszólaltak, akik morális értelemben megkérdőjelezhetők. hitelesebb lett volna, a pusztán korátség nevében szólaltak volna meg, de deredem, deredem. Kiáll ki a katonáért most? Én kiállok magam felé, tartozom ezzel itt morális okokból. A katonai színház az elmúlt 40 év alatt mindenthetett Magyarország kulturális asztalára. Deredem, deredem, deredem. Mit adunk neki? Mit teszünk érte? hiba és hiba között van különbség, hibát észlelők és kezelők között is van különbség, nem beszélve a politikai és a szakmai érdekekről, amelyek előmódon összekuszálják A tisztállátás kérdezem én újra helytelintéssel egyetértve, mégis kiáll ki a katonai József színházért. Én de nem vagyok nagy hív az összeesküvés elméleteknek, de most mondok egy összeesküvés elméletet. Mert én nekem az hogy ez a dolog ide kerül az asztalra akkor, amikor közben eltűnik a Vinyáncki féle E, súlyos e, egyébként akár börtönbüntetés következményel is járó ügy teljesen Elég. a magyar médiából, hogy az ő rendezése alatt, az ő színházában, mert ennek ő volt a rendezője ennek a darab, két színész súlyos sérüléseken szemben állítólag innen, ezt már nem tudom, hogy igaz-e, hogy elmondták többször, hogy ez így nem lehetséges, amire azt állította az igazgató úr, hogy ő, ő, tessék csak megcsinálni, kérem szépen, itt én mondom meg, hogy mi van, ez nem tudom, hogy ez igaz-e innentől kezdve. Ez valójában el kell takarni. Én Máté Gábor személyesen jól ismerem, a kedven, egyik kedvenc színházam Budapesten a katona. Az egész produktumuk mindenestől, színésestől, mindenestől kizárja azt, hogy ezt ott bárkik a színház vezetésének, színház arculatának, alakítójának tudtával tette volna, hogy egy pártnak, bármelyiknek, ilyen típusú, egyébként nevetséges, mert ha jól emlékszem, 28 darab jegy, ami itt tét volt. Tudnám. Én azt Te gondolom, 27. hogy ez lehet egy tudatos provokáció egy ilyen helyzetben, hogy van egy harmadrangú beosztott, aki ezt az ajánlatot megteszi a DK-nak, hogy a DK-ban nem volt senki, aki azt mondja, hogy menjetek az anyátokba. Hogy <gül> Ebbe, ilyet, ebben a gábornak hát teljesen. Ezt, szóval ez, ez egyszerűen nevetséges, hogy nincs egy ember. És akkor Mint, hogy a DK-ről nem is beszél. Ők kussolnak, pedig hát ő nekik legalább akkor a felelősség. És ebből lehet csinálni egy a cirkuszt, el lehet fedni a Vinyánci történetet el lehet fedni azt, hogy Magyarországon ezek a sarokba szorított, margóra szorított színházak, az utolsó báscsai a magyar kultúrának mert egyébként semmi nincs. El lehet fedni azt, hogy a katonában mindig teltház van, miközben félházakkal megy. Nincs, nincs mindig Most már annyira drágák a jegyek, hogy már az is lehet, hogy... De nehéz. Én például próbáltam amikor valamire jegyet venni. Az utolsó négy sorra... Márciusban. Utolsó uh, négy sorra már vannak problémák. Szóval, én ezt egyszer egy, egy, egy provokációnak gondolom, hogy egyáltalán nincs igazan. De, egy, de a provokáció hogy, hogy zajlik? Hát úgy zajlik, hogy van valaki egy mondom egy harmad vonalbeli figura, Aki? a kér, fe, azért felel, hogy ő kezdve, oda adjon kedvezményeket egyébként minisztériumnak is, meg iskolának Így is, van, meg anyámkínálnak és ő azt az gondolja, hogy vagy ennyire hülye, vagy még egyszer provokátor, hogy milyen... De a provokátor megbízásból, erről már ugye volt ezt, ma reggel szó. Inne, innentől kezdve ezt nem tudom, ugye Azért borzasztó ez a rendszer, amitől elment a kedvem, mert nem kell megbízás. Tehát egyszerűen, ha valaki elég a hívő tagozat részessének lenni, hogy elkezd úgy viselkedni, amit elvárnak tőled. Nem kell hozzá megbízás. Ahhoz, hogy egy polgármester, egy fideszes polgármester visszaéljen a hatalmával sokkal durvában, mint ahogy egyébként akár a Budapesten ezt teszik, ahhoz nem kell megbízás. Jó, ha ez a logika jó, akkor úgy adnám át a szót a csintalomnak. Mint egy ilyen kvázi karmester, de a zenekar az fontosabb, hogy te érted, de ugye önmagában borzasztó ez a Libikóka. Egyik oldala a Nemzeti Színház, másik oldala a Katara, de ez van. Nem kell ennek megfelelően gondolkodnunk, de ez a Libikóka létrejött. Meg tudod-e mondani nekem, hogy mindaz, ami a Nemzeti Színházban történt, az most hol tart, illetve azzal kapcsolatban ott eltelt hány napig, három napig csoda? Hát minden csoda három napig. Tehát. A színésznő kibe jár a traumatológián, időnként felköszöntük a születésnapján, mert mm. tudtam, hogy most volt a születésnapja. Ez mi, ami hozzáidik? A rendőrség azt mondja a népszabának, hogy nem hallgattak ki senkit. Azt akarom kinyitni, ha nincs. már szóba oztad, de csak tehát a, a hontot meg a, a siffert nem fodornak gondolom, tehát a fodorok speciális azon kívül az a problémám, hogy én egész másként gondolok erről a történet a Én egyszerűen nem... E, amúgy is egy szörnyűségnek tartom, és a magyar legújabb 30 évnek, a, meg a reménytelenségnek egyik oka ez, a, ez az antipolitika. E, nem tudom most, hogy másképp hívni. Én semmi sem látok abba, hogy a DK-nak is jutott, vagy vett, vagy ajánlottak e, kedvezményes jegyet. A MOL is kap, a NAV, a MOL, ki vannak tömve, mint a déli busz, már bocsika. Hát, miről beszélünk? Én ebben semmi kivetni valót, nem látok? Neked nem probléma az, hogyha egy ilyen akció van, mondjuk, én én abszolút látom, hogy akkor nem az a normális, akkor minden Parlamenti pártnak fölajánlottam. Lehet, hogy fölajánlottam. Miért de, de, de, mi? Nincs, hogy ráadásul. Mi? Hát Ráadásul itt ugye egy fővárosi színházról van szó. A fővárosban a legerősebb, legnagyobb frakciója ma már a DK-nak van, mert beszipantott néhány MSZP-s polgármestert ügyesen. Én ezt egy kifejezetten rossz dolognak tartom. Ez olyan dolog, mintha egy iskolában az alap. Nem, hol Azt gondolom, hogy intézményeknek lehet. Hát a nem Szerintem a, szerint, a molnál lehet, hogy fordít, én nem tudom, de könnyen tudom, hogy a MOL támogatja a színházat, és ezért kap kedvezményes jegyeket. Tehát ott van valami ellenszolgáltatás. Az, hogy egy színháznak van szociálpolitikája, ezért a nyugdíjasok Gábor. olcsóban kapják a diákokat, azért, hogy egy párt, és miért csak egy párt? Hadd kérdezzek valamit. A, a, a reménytelenség részben azért is van, mert vannak emberek, meg azért, akik szeretik sádogot tökön szúrni, most ezt ilyenleg gondolom. Nem, nem, vagy nem, nem. pillanat, ne. pillanat. Ne. Én, én most elfogadtam én. azt, amit a csintalan én mond. mond. Lehet, nem elfogadtam, van hogy berokom egy másik kérdezem. Ez egy irritált társadalomnak a reakciója, Na. türelem, vagy ez egy olyan reakció, ami egyébként az elmúlt 30 évben, amióta pártok vannak, én. bármikor előfordulhatott volna, vagy volt olyan kvázi békeidőszak, nyugalmi periódus, amikor egyébként az, amit a csintalan mond, bekövetkezett volna, azt mondták volna, hogy milyen furcsa, de semmi olyan következménye emelet volna, mint most. Bocsáss meg, a, én... én én ezt onnantól kezdve datálom, amikor volt néhány alaphiba a rendszerváltás ideológiáját, hogy eszmeisségét, illetve amikor ahhoz szólt a hogy bizony-bizony drága választópolgáruk, baromi jó lesz, mert a több pártrendszer olcsóbb lesz, mint az egy pártrendszer. Borzasztó dolog a pártoskodás. Hát ez valami szörnyű. Hát ez egy, hogy is mondjam, egy közhiedelem, egy egy axióma. A pártok azzal gyalázzák egymást, hogy ők pártok. Szitokszóvá vált a pártpolitika is, mint olyan, azért, amikor a DK-ra most ebben az összefégében úgy gondolunk, akkor azért végül is azt gondoljuk, amit egyébként amivel érvel a politika is számtalan szor, hogy a párt az valami bibliai utálatos. És ebből következik az, hogy önsorsródon módon, módon bele is áll úgy mond az ellenzéki közvélemény is abban, hogy hogy és akkor milyen borzasztó dolog az, hogy a DK 28 darab ilyen izérjegyet elvitt, <kül> miközben egyébként a 24.hu-val szem Pontosan megírta, hogy milyen intézmények még, és még ráadásul beharabúdikában összeesküvés. Ezt, nem a, ezt a, a, a magyar nemzetnek adott válaszában írta meg a katonai Jözsef hogy. Hát Ez az, hogy ők, hogy ők is tökön szúrják magukat, az az én, befolyásol, az én véleményemet nem befolyásolja. Egy cseppet csepp. De Sándor, miért? A, a, én aztán igazán nem lehet azt mondani, hogy ö, önmagában azt, Persze, hogy az Azt, hogy a nem. magyarok nem szeretik a pártokat, ezt én megértem. Máshol se szeretik nagyon a pártokat, tehát azért ez jellemzően. Talán nálunk még jobban utálják, mint máshoz. De ezzel nincs semmi baj. Szerintem ezt, aki politikusnak áll, azt tudnia kell, hogy ez a szerepe. De azt is tudnia kell, aki politikusnak áll, hogy vannak olyan korlátok, amiket nem lépünk át. Tehát, hogy nem, egyszerűen egy, egy ebben az értelemben hatalmon lévő mert a fővárosban a DK, tehát hatalmon van. Ilyen ajánlatot nem fogadhat el, és ilyen ajánlatot nem lehet neki tenni. Még gondolod, hogy a dk nál politikai döntés nem, volt erről. Nem, nem volt. Biztos, hogy nem volt, legalábbis remélem, hogy nem volt, nem vagyok nem Egy belső perc. A DK-nak azt meg kellett volna kérdezni, hogy más pártnak is. Igen. Más dolog az, hogyha a katona azt mondja, hogy mi azt gondoljuk hogy a közönségünket tágítjuk ebben a politikai vonalban, és felajánljuk, hogy minden parlamenti pártnak, mert hogy van, rosszul áll a helyzet, ez is egy terítés. Jó, ezt a DK-nak meg kellett volna kérdezni? Persze, persze. persze. Szerintem is. Persze. Tehát én ezt nem nagyon... Túl kényes ízlésűek vagyunk? Nem. Hülyék vagyunk? Ingen. Oké, okay. de azért hát, sokan vagyunk hülyék. Rá. Igen, igen, <gül> érted? nem kis, nem úgy érzem, most rólad az aki megy az autópályára, vagy ennyi. Okay. jó, <gül> ak akkor az a kérdés, amit föltettem a Sándornak, az majd e a hornak szól. De azt kérdezem, hogyha egyébként tételező fejjel te logikáddal nincs probléma, igen. akkor a hülyék csináltak -e ebből ügyet? Hát, tebbek között igen, a meg megcsinálták volna. Tehát az nyilván való, nem tudom, hogy hogy jutott, vagy milyen, hogy jutott ki, meg hogy lett ennek híre, meg mentőség Fogalmam sincs, hogy lehet De is. Akárhogy is. Én, én azt gondolom, hogy, hogy számtalan ilyen történetet lehet előadni. Bárhát nyilván az idő múlásával, és a kontextus változásával lehet, hogy az én optikám is csorbul, bár őszintén szólva én akkor sem éreztem helyén valónak, és ha úgy tetszik, öntökön szúrásnak minősítettem, amikor az útvont lemondattágtuk. Számtani ilyen gesztust tett, különösképpen az a közveg, amiben ahonnan én jövök, ahol ugye, a, hogy is mondjam, a, a politikai bűntudat az egy csomó esetben abszolút kompenzált, túl kompenzált, és súlyos hibákod vezetett, aztán itt vagyunk, ahol a parszakad. úgyhogy én, én erről így gondolkodom. Oké, okay. akkor ide tegyünk hát három pontot. Mi történt, vagy mi történik szerinten a Nemzeti Színházban, vagy mi nem történik? Azt többi kevésbé látjuk, hogy mi nem történik, vagy legalábbis a színfalak mögé nem látunk. Hát ugye a, a a magyar kultúra Ugyanaz. jobboldali nagyjai fölsorakoztak a fantasztikus Vinyánszki mellett, aki lényegében a magyar színház világ egyszerűes uralkodója, ugyahogy van. Tehát ugye, hogy mondjam... De amikor fölsorakoztak, akkor azt mondták, hogy a Vinyánszki ma fontosabb nekünk annál semmit, bármi miatt. Igen, mindennél fontosabb. Mindennél fontosabb, tehát talán még el is ismerik, meg lehet, hogy nyilvánosan is, nem magukban biztos. Ne arra, hogy nagyon rossz, kér, nagyon rossz a kérdés, és mindig az András Szerintem az adraság hogy mondta mindig demonstráció kapcsán, hogy majd az első halott megváltoztat minden. Hál' Istennek nem volt első halott. De ezt az Iván mind mondta. Iván parafrazzá -e állom, ő ezt most már nem tudja fölteni élne Ha ott bárki egyébként ennél súlyosabb sérülés szenvedett volna, vagy meghalt volna, Vágy uram, semmi. bocsá, az változtatott volna a történetem? Szerintem nem. Ja. Akkor is kiálltak volna? Akkor is kiálltak volna, és akkor is adott a ha... hát ne essék, nem, erről, nem arról, hogy én ezt kívánom. Azt kérdeztem, ha? Nem, szerintem mindenképpen ez történt volna. Itt ö, ö, vannak olyan szerepek, amiket ö, ö, egyszer és mindenkor váteszek megkapnak ebben az Orbáni világban. Ö, ö, közben kívülesnek a jogon? Kívülesnek mindenen. Tehát ö, fölhatalmazódnak és ők válnak élethalálúrává. Hát mondom, ö, olyan Ebbenig Olyan van ország onnan? nincs, ahol az egész magyar színházi világ egy Abszolút, én csak annyit tettem volna, az hogy azért is hogy ezen nyugszik a személyzeti politikája. Ezen nyugszik a személyzeti politikája, azt tudjuk, é. hogy a nép az Isten ezt miért nem érdekli. Hát már mindent eltűr. Ez, János, amiről mi beszélünk, ez a népet egy kicsit se érdekli. Nem érdekli a két sérült színész, még a sorsuk se érdekli, mert ugye erről beszélünk a legkevesebbet, erről tudunk a legkevesebbet, hogy mi van ezekkel a, még a, a, a hölgyről, a fiatal hölgyről tudunk, de hogy mi van a, a, az úr alapján. Nem csak az, hogy nem tudunk, meg se szól. Jó, ez még mély, mély, mélységes kultúrás gyökere is. Nem tudom, ennek. hogy ennek. Ez igaz, nem tudom, hogy, hogy volt egy aláírás gyűjtés a nemzetiben a Vignyánszki mellett, yeah. ahol a bodrogi szegény azt tudta azt bírta mondani, hogy úgy is alá lehet írni, hogy nem kell, hogy név nélkül is alá lehet írni. Tehát, hogy <tos> <tos> Na tényleg azt kell mondanom, hogy, hogy nincs határa annak, ami folyik, és ebben igazad van azt hiszem, hogy itt ez nem csak az Orbán világ, nem. hogy ez egy, ez, ez egy magyar, a, a magyar feudalizmusban mélyen gyökerező igen. megfelelési vágyat látunk, igen. ahol, ahol, ahol ha, ha te élni akarsz, akkor el kell fogadnod az ő játékszabályaikat, és ha elfogadod a játékszabályokat, akkor neked nem lesz rossz. Ugye ez, ez a történet lényege. Ebből próbáltunk meg kimászni 1989-90-ben, és ebben ebbe mászunk vissza fokozatosan, és ebben megvan a te felelősséged, az enyém is, mindenkinek, a tiéd nem, de nekünk megvan a saját felelősségünk, amikor volt lehetőségünk arra, nem. hogy jobban kimászunk. Szóval ez nem egy polgári társadalomben beélünk, is. A, a, a nem polgári társadalmat az ilyen polgári kérdések, hogy mi van egy színházal, mi van a színésszel, ha csak nem az ő kedvenc színésze, ezek ugye nem olyan nagyon ismert színészek ez a két sérült színész. Nyilván más lenne a helyzet, ha nem tudom most, nem tudok kit mondani, ha a Kulka János akkor ő, sérült volna meg szegény szerencsére ő, vagy nem szerencsétlenségére ő most ebben a helyzetben nincsen. Tehát azt gondolom, hogy, hogy Érzéketlenek vagyunk, nem ez foglalkoztat bennünket. Nem ez a fősodor, ez csak a elfedésre jó, valahogy ki kell menekülteni Pinyánszkit, jó ez a kis katona ügy, nem biztos, sőt, még egyszer mondom, az én összeeskültem, biztos, hogy nem igaz, az őlökben is hullatott ez az egész történet, tehát lehet ez egy véletlen, ahogy erről beszéltünk. De mégis a, a rendszer szempontjából lényeges, hogy ezek a kérdések nem számítanak. Ami számít, az a státusztörvény, ahol megint van egy újabb elem, ahol elkezdhetünk tartani valamitől. Elkezdhetünk gondolkodni azon, hogyha én nálad itt azt mondom, hogy ezek tulajdonképpen ők a hazvárulók, akkor lehet, hogy holnap megjelennek a Republikon intézetben a hivatalnak a dolgozói, mm. megnézik az adatokat, ugye jogi következménye nincs, tehát tulajdonképpen nem kéne beszarnom, és akkor mi van? De meg fog jelenni ö, a 2024-es éves jelentésben, hogy államellenes tevékenységet például a Republikon intézet, ö, ö, ö, ö, És akkor én elgondolkozhatom, hogy én legyek kéne vele dőszinte. Vagy inkább fogjam azért egy kicsit vissza csak azt akartam mondani, hogy nagy élvezettel hallgattam most, amikor a Gábor azt mondta, hogy érzékeztelenek vagyunk, vagytok. Bácsika. Ja, te nem mondtál semmit az érzékeztelenek vagy, meg mindazok, akik hülyének néztek. Ez az egyik dolog. A másik dolog pedig az, hogy és ki tudja, hogy mikor fognak ehhez a törvényhez egy módosító indítványt berakni egyik éjjel, amiben mondjuk már következménye is lesz a hazárulásnak. Bár ennek szerintem már a hazárulásnak minősített dolognak. Bár ez végül is egy következmény, ha meg vagy bélyegezve, nem? Hát következménye is, mennyire kezdek ettől félni, tehát ugye, de az biztos például a Katona Jözef Színháznak ez a botránya, én biztos vagyok, hogy ott a belső beszélgetésekben fölveti azt a kérdést, és rem, csak remélni tudom, hogy nem azt a választ adják rá, hogy talán egy kicsit óvatosabbnak kéne lennünk, mert hogy ezek a helyzetek azért ezt mindig felvetik. De ez vagy? annyira így van, amit a Gábor mond, pedig hát én milyen szívesen beszélgetnék erről az érintettekkel, Máté Gáborral, a Vinyánszkival. És nem hajlandók? A vigyánszkit nem kerestem a nem beszéltem vele, hogy... Meg se szólalt, már Nem, nem de szólalt. ez erre is kitér. Ami egyébként szerintem nagyon helytelen. Tehát ez nagyon Jó, ezt majd a... Tehát ne, Nekem ugye ez ügyben azt mondta, hogy attól neki csak rosszabb lesz, és ő akkor tesz jót a színházába, ha ezt nem teszi meg. Na, de már ez már ez az, az, amiről én beszélek. Ez az. Szó szóval szerint. De, de a, a Vinyánszki, aki egyébként abban a helyzetben, amiben volt, a Katona József színházban történteket, nem átallotta a alá venni, sőt, Gorcső alá vette mindjárt akkor az Őrkén igazgatói pályázatát is, miközben nekem az édesanyám, de különösen az apám azt mondta volna egy ilyen helyzetben, hogy kisfiam, te most egy ideig nem szólhatsz meg sehol se. Ha rajtam múlik, akkor itthon is ilyen pici leszel, de hogy te nem mondasz semmit, sem mások ügyében, az tuti. Az én fiam nem olyat, mint amit csináltál, ha pedig csinál, akkor kussol de nem érezte ennek a felelősségét. Sőt, a, sőt a, lehet, a lehetőségét látta meg, hogy ő itt ki tud ebből menekülni fordítva, nem csak a ugye felelősségét, át, ugye nagyon durvákat mondta Vinyánszki, hogy ez vérlázító, tarthatatlan, ez pont... ö, ö, ami, hogy, hogy nem volt megengedő ember, Jó, zsár... térjünk vissza a megverésre, a térjünk vissza a megverésre és erre tételezzük fel, hogy én mindent rosszul mondtam azzal a kapcsolatban, amit mondtam, vagy jól gondoltam, de rosszul fejeztem ki magam törölve. Én a kejfejancsiban visszatérő történet az, hogy gyerekkorunkban, amikor jött a boszorkány a bábszínházban, akkor mindenki kiabált a főhősnek, a látszott, úgy csinált, mint aki nem, nem ment ezt érzé. észre. Hm. Hogy az a morál, amit mi képviselünk, és ami azért zömében egy irányba tart, és most akkor vegyük számításon kívül aztán bel széttartó. Inkább összetart, vagy inkább vagyunk egy irányban széttartóak, mint teljes mértékben széttartóak. Ez egyébként csak hárunkra jellemző. Tehát akikről beszélünk, azok ezen a világon kívül élnek azok tényleg azt gondolják, hogy ők megengedhetik maguknak azt, ők tényleg azt gondolják, hogy ez következmények, ilyen következményeket tehetik, tehát hogy az a fajta következmény, amit nem szeretnénk, az nem következik be. Egyszerre, párhuzamosan ennyiféle morál meg tud állni a lábán, Sándor? Hogy Novák Katalin egyébként nélküled nem tudta volna ezt a döntést meghozni. Hmm. Novák Katalin e, itt is nekem is elmondta, meg előzetesen Egyébként pont fordítva volt az egész eljárás, mint ahogy szokott lenni. Tudni, hogy úgy volt, hogy nem adják meg neki. És ő maga se akarta megadni. És szó sem volt róla. A dolog akkor indult, onnan indult, hogy én ebben az ügyben reklamáltam meg, meg is írtam a... a, a... De ez a Sklapsky féle film kapcsolatban után kezdődött? Hát, hát, talán ott mondtad hát, el tudom hát, én ebben a sorrendet. On onnan kezdődött, amikor megtudtam, hogy ez a három ember van. Tevel. De ezt nem te írtad meg, tehát te Facebookon vagy már... De én ezt Facebookon, nem, én elmondtam Facebookon, én nem tudok írni. A követi a te Facebook oldaladat? De írtam, elég? írtam egy kegyelmi neki? Igen, Aha. igen. Te írtál egy levelet? Egy levelet, Aha. igen, Aha. és erre reagált három nap múlva, és mondta, hogy akkor meghív. De ettől még követheti az én Facebook mondom. Már bocsánat, nem, nem is értem. Én majd. is követtem, csak hogy, ő, Na, hogy hát, ilyen teszem. fontos emberek, a novákkal. Na, hát mi fontos de. emberek vagyunk. Nem hát a árban? Nem tudtam, hogy írtál neki le a bocsánat. Na, hát nézd, hát én nem, nem, nem, nem nincs okom. De a későbbiek alapján is nyilván való volt, mert az a a igazság, hogy minőször másnap tudta meg, pontosabban aznap tudta meg. És azt felvetetted egyébként, ami itt a te problémád volt, hogy van további négy ember, meg itt valami felbújtónak is kéne lenne, hogy az ügyben... Elmondtam. És az ügyben is ennyire megértően hallgatott téged, hogy az ügyben valamit kezdeményez. Hát a, de ott már nem tudott mit kezdeményezni, ez mind ezután volt. Mit kezdeményez, nem tud, mit kezdeményezni. Akkor sem is, de, akkor... Hát, de egyébként az egész történet, igen, elmondtam, elmondtam. Ezzel kapcsolatban mondjuk némi tisztességgel azt, és de mondjuk erre nem hatalmazott föl, hogy mondja, egy nem szeret őrült agályai vannak személyesen neki ezzel a kegyelmi jogkörrel elmondtam a véleményemet azzal a történettel kapcsolatban, aminek ő részese volt meg kegyelmet adott ennek a nyilas csürhének én nem mondom, azt tudom mondani hogy nem kapok tőle Hát a Budaházi, de ez nem csürhe? De. Ez egy ember. Jó, rendben. Jó, ez csak... többről szólt, hát az egész fel lett magasztosítva. És egyébként nem egy embert. Egyébként a, a budaházi ügy az, az azért is érdekes, mert ott a torockaiéknak is egy menlevél van adva. Szerintem a budaházival még fogunk találkozni politikai szereplőkkel. Ah, hát ez egy másik történet, igen, igen. ez nincs leírva. Nekik Ugye szükségük ezt, van erre, a fickóra, nem véletlenül lehet. Hát persze, hát ez elgedve. teljesen evidens, hogy a dolog arról is szólt, hogy, <gül> hát, hát, nem csodális, hogy legyen a, a, a parlamenti képviselőként is látnák még ezt. És az a modell. De hogy legyen még a torockaiéktől is jobbra azt akartam csak ö, el, ö, elmondani, hogy igen, ezt számtalanszor elmondta, és egyébként az eljárásból is következett, ö, hogy igazat mondott, abszolút, amit mondok, mert hogy fordítva volt, mint ahogy a szokásjog alapján szokott lenni, hogy a miniszter föl, fölterjeszti a, az igazságügyminiszter igennel vagy nemmel, és a köztársaság elnöke ezt automatikusan érvényesíti. Nem ez történt hanem a, az elnök asszony e, tájékoztatta az igazságügyminisztert. Hát addigra már akár tudhatta is volna, de mert ugye nyilvánosságra került, hogy is akkor ő kegyelmet ad, pont. Felöltözté rendesen? Hm? Fel Nem. Fel. Nem, hát ennek a zseniális bolgárnak is ez volt a kérdés, hogy hogy néztem én ki, hogy oda mentem a köztársasági elnökez úgy, mint egy építőmunkás. Hát mondom, az meg nem kell nekem hallgatni a bolgári gyógyát, én magam vagyok a bolgári gyógyát. Ja, amúgy igen, amúgy igen. Teljesen, teljesen. Föltaláltad a farkatőt, száv, szávak ezt a tőnyit, farkak ezt a tőnyit. É, így, így. De most visszatérve arra, ami az alapkérdés volt, ez az élmény ezek szerint már nem közös a boszorkányjal kapcsolatban? Milyen boszorkány? Hát a Báb színházi már milyen értelem? Hát amit a Gábor beszélt hosszan, a Vinyánszki ja, primus pares. amúgy meg azt akartam csak igazából hozzáfűzni lehet, hogy nem direktben nem kapcsolódik én is talán azt is mondhatom, hogy egy az egyben ugyanígy és ugyanilyen módon tartom reménytelennek azt a néhány évet, ami lehet, hogy húsz, nem tudom én kevesebb eséllyel mondhatom ami itt ebben a tekintetben hátra van, mert tudni persze lehet hatalmat változni, még sok mindent lehet csinálni, meg izé, de mondjuk azok a mentális viszonyok, meg azok a kulturális gyökerek, meg a polgárság hiánya, ezt az országot egy ilyen vircsavtá predestinálják. most azzal együtt, hogy remélem majd tényleg tudunk beszélni arról, amit egyszer már a bokrosra javasolt, hogy hogyan lehetne akkor csak ezzel hogy lehetne összepakolni azért mondjuk egy rendszerváltást, mondjuk ehhez persze kell egy olyan közösség, amelyik úgy építi meg magát, ami már nem így viselkedik, mint ahogy viselkedik. Na ezzel most aztán sok mindent mondtam, adtam a szarnak egy pofont. Így még szónak jó volt. Hozzá tenni való? nem Valahogy ugyanakkor persze az én környezetemben látok a, a Fideszből ugyanúgy kiábrándultakat, mint ahogy én ábrándulok ki abból, hogy itt változás ja. lenne. Tehát a helyzetnek van egy másik fele, hogy azért a magyar társadalom ö, a világra nyitott része, és azért az nem olyan nagyon kicsi, aki nyitott a világra. Az, az, az egyre inkább érzékeli, hogy függetlenül az ő személyes életétől, ami Akár még javulhat is, mert a jobb módú, jobb helyzetben lévők azok, akik nyitottabbak tudnak állni. Azt látja, hogy azért itt borzasztó dolgok történnek. Tehát, hogy ezt nem csak mi látjuk ebben az értelemben, a bábszínházban a nézőkéken, nagyon érdekes voltam nemrég az egyik unokámmal a bábszínházban ugyanaz történik, mint 50 évvel ezelőtt. Tehát Hála jó is. Ebben nincs változás. Jaj, jó. Hála jó ez az Istenem. egy dolog, ami állandó, hogy a gyerekek ugyanúgy viselkednek a bábszínházba, mint viselkedtünk mi Örülök. annak idején, mert erre én is emlékszem, hogy kicsit, nekem egy kicsit röhhelyes volt gyerekként, amikor ott mindenki kiabált, én direkt csendben maradtam, de már akkor és deviáns voltam, de, de ugyanezt történik. Tehát azt gondolom, hogy azért az is, hogy a, például ez a törvénynek a tarthatatlansága. Például az az állítás, hogy megbüntetik ugye 86 millióra egyöntetően a pártokat, mert nem 43-ra, azért, amit egyébként szakmányban csinál a Fidesz, éppen most 12 milliárd forintot költ el a nemzeti konzultációra valamire, ami közvetlen pártérdeket szolgáló közpénz beszippantása a rendszerbe, tehát teljesen törvénytelen, és az ásznak azt kéne mondani azonnal, hogyha tisztességesen működne, hogy ezt a kormány állítsa le, mert ez egy közvetlen, vagy azok a plakátok, azok miközben a kormányzati tevékenységhez a Ursula von és a szerencsétlen Alex az volt, hogy kivonult Magyarországról, tehát, és ezek után ott van a képe, ugye, mint a főgonosznak, hogy ezeknek mi köze a magyar kormányzati tevékenységhez, miköze a, a, a, ahhoz, amit azon kívül egy dologhoz van köze, a Fidesz sikeresen szerepeljen 2024 június 9-én, függetlenül hogy mi van. Tehát ebben az értelemben Akár azt is kell mondanom, hogy a reményvesztettség nem csak engem jellemez, hanem a másik oldal nyitottabb társaságát, és akivel nekem kapcsolatom van, de innentől ez nem egy kutatás, érzékelhető ez a reménytelen. Egy irónikus megjegyzést ehhez hogy tehek. én is rá szoktam, én valamiért néha agresszívebb vagyok, én szoktam mondani a e körbe tartozó ismerőseimnek, hogy én mélységesen átélem ezt a lelki állapotot, amiben ők vannak. Én valaha, bár nem direkt az analógia. A 80-as években a széthulló pártrendszerben éreztem magam olyan barami kellemetlenül, mint amikor titeket látlak, vagy téged látlak egy vitaműsorban, vagy amikor érvelsz egy olyan e, politikai döntés mellett, amiről pontosan tudom, hogy az ellenkezőjét gondolod és szégyeled magad. Csak az a különbség, hogy a 80-as években hullott szét a, párt, a pártállam, ezek meg még egyelőre? Tudnak erősíteni, és van hova, és nem szégyelvik erősíteni. Hát akkor majd legközelebb megmondjátok, hogy mi a recept, és akkor én csak hallgatlak benneteket. Addig is kellemes karácsonyi ünnepeket, és boldog új évet kíván. Ez a hármas, miközben nyilvánvalóan, hogy az még odév van, de pillanatok alatt itt lesz. Köszönöm szépen.